Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min sayyati a'malina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 Ikhutul iman, ikhutul fidin, a'azakumullah wa'uhibukum fillah Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim Walaupun lambat sikit, jarang saya punya kulit lambat ni <tik> <tik> <tik> <tik> tak, ada, tak ada lampu situ, gelap Gelap tengok Tak nampak muka sahabat Ah, ah, alhamdulillah. Yes. Kita sampai muka surat berapa Pak babak? 37. 37. Berkata ha, tentu kepada jemaah. Okey. Uh, cuba kita uh, muka surat 37 tapi cuba ambil yang atas sikit babak. Ya. Yang dia tulis lima perkara. Ya, ya, ya. Ah lima perkara. Lima perkara tersebut ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i. Lima perkara ni apa dia kawan? Lima perkara ini kata Imam Al-Auza'i dia menjadi metod hidup para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi depa akan depa hidup depa ni tak akan lari daripada lima perkara ni. Mari kita tengok apa dia lima perkara itu. Yang ke bawah ni berpegang teguh dengan al-jamaah yang tu adalah huraian pada lima perkara ni. Apa dia? Kata Imam Al-Auza'i Imam Al-Auza'i adalah imam yang lebih senior daripada Imam Syafi'i Dia imam yang tinggi Dia pertabi'in Dia kata khamsun Kana alaiha ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wattabi'una bi ihsan Luzumul jama'ah Wattiba'u sunnah Wa imaratul masjid و تلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله Lima perkara yang selalu dilakukan oleh para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengikutinya dengan baik Lima perkara ini Sahabat Nabi akan jaga. Bukan dia perjaga lima perkara ini saja. Lima perkara ini dia punya guideline untuk hidup. Betul tak apa? Guideline penat kaca bubuk macam. <tik> <tik> Guideline macam ni. Nah? Uh, kalau bahasa tepat Melayu panggil Garis panduan. Garis panduan. Petunjuk hidup boleh kata juga nah? Garis panduan hidup. Mak sahabat Nabi bukan tumpu lima ni saja tapi lima ni dia macam pola kehidupan asas. Semua sahabat Nabi jaga benda ni. Sehinggakan Imam Al-Auza'i kata ini dirakamkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab dia Hilalul Auliya dan diulang sebut oleh Imam Barawi dalam kitab Syarah As-Sunnah. Tertengok sahabat Nabi mana pun lima benda ni dia jaga. Dan pasal dia kita cuba nak hidup cara dia pa kita cuba nak jaga lima perkara ni. Apa dia akak? Ya, baik. Uh, bukan saja sahabat Nabi wa tabi'una bi ihsan dan yang mengikutnya dengan baik. Orang yang datang selepas para sahabat Yang mereka mengikut para sahabat Dia pun jaga lima perkara ni Artinya bila sampai kepada kita Kita nak ikut para sahabat Kita pun nak kena jaga lima Lima perkara ni Apa dia? Yang pertama Sentiasa berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin Satu Yang kedua Mengikuti sunnah Nabi SAW Ketiga Memakmurkan masjid keempat membaca al-Quran dan kelima berjihad di jalan Allah. Ha mari kita ikuti satu persatu. Yang pertama berpegang teguh dengan jemaah. Sahabat ni jemaah kita ni. Ha, apa maksudnya? Ni jemaah kita ni. Apa maksud kita tu jemaah kita? Ha tengok. Artinya mengikuti pemahaman yang benar iaitu mengikuti al-Quran dan as-sunnah as-sahihah menurut pemahaman salafus salih bersatu dengan kaum muslimin dan tidak keluar dari jamaah kaum muslimin serta tidak memerontak kepada pemimpin kaum muslimin Jemaah di sini adalah orang islam, jamaatul muslimin para sahabat, luzumul jamaah mereka sentiasa jaga kaum muslimin, jaga orang islam orang islam sedara kita, pasal kita dipanggil ahli sunnah ahli-ahli Bahasa Arab terjemah Melayu kata individu. Ahli sunnah dikira pada tiap-tiap kepala orang. Tiap-tiap kepala ni seorang pun dia tak boleh keluarkan dia daripada sunnah. Kerja kita memasukkan dia pada sunnah bukan mengeluarkan. Pasal tu ahli sunnah ni sampai kita nampak orang tu masuk tokok Hindu sekalipun tak willah. Dia tak kafir lagi. Nur depa wali dia masuk. Tak apalah kok depa order ku keras kat dia. Tak willah. Ahlu sunnah tidak cepat mengkafirkan orang. Tak, tak, tak. Takwil. Sampai orang kata, no road and no jalan. Ha -ha. Barulah. Apa nama? Hakim akan panggil dia, tanya hak tu hak. kalau dia menafikan kesemua kekafiran itu, kita percaya cakap dia lebih daripada mata kita. Pertama kita sedang berbicara tentang tubuh badan dia. Dia cakap itu lebih daripada mata kita. Ha, begitu. Susah kau muslimin kita jaga. Senang kau muslimin kita jaga. Ini menjadi panggil para sahabat Nabi. Nama dia Luzumul Jamaah. So, jamaah di sini bukan jamaah parti kita. Bukan jamaah geng kita. Jamaah di sini adalah orang Islam. Maka, tak mana-mana pun para sahabat Nabi akan tengok. Dia memberi apa? Apa? Dia dia apa? Bayar cakap Melayu ni nak. Servis, Pakcik charity service service ha khidmat khidmat dalam bentuk charity for society so habis tenaga <laughs> apa habis tenaga awak oh, periot dua mangkuk habis tenaga ha. kita nak kita nak khidmat kepada kita punya mujtamaq ni mujtamaq kita panggil apa a uh, society kita ini apa melagi panggil apa masyarakat. masyarakat kita arah kata mujtahmad kita dia serve dia tu dia serve diri dia susah senang oh masya-Allah ikhwan setu yang kedua mengikut sunnah nabi SAW yang kedua nampak pada kehidupan para sahabat dia dia apa dia dia mengikut nabi SAW Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Limankana yarjullaha wal yawmal akhir wazakarallaha kathira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan. Suri teladan yang baik bagimu. yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Para sahabat ni pita mana pun. Kita akan tengok dia tak lekang daripada sunnah Nabi. Habiskan kita. Antum jangan lupa Rasulullah ni kita kata Sayyidul Ambiya Iwal Mursalin. Dia pemimpin di kalangan para Ambiya, para Nabi dan para Rasul. Di kalangan Nabi 25 tu Rasulullah adalah Sayyidul Mursalin pemimpin. Di kalangan lima yang Ulul Azmi, baginda adalah pemimpin. Kata Imam Ibn Katsir ketika sampai pada ayat, Subhanan ladhi asara bi'abdihi, Ibn Katsir kata, Bumi telah menjadi saksi, bahawa Rasulullah telah menjadi imam pada malam, pada malam mi'arat. Dia menjadi imam di tengah-tengah para anbiya apa ke dia punya leadership dia kepimpinan dia itu Allahu Akbar Allahu Akbar telah diantirah oleh semua para ambiak kata Ibnu Kasir kalau zaman Nabi hidup 24 Nabi itu masih hidup lagi kan kesemuanya akan ikut Nabi kalau baginda hidup dan lima yang ulul azmi itu hidup lima ulul azmi itu akan ikut Nabi bagilah tanda soal macam mana kita nak keluar daripada sunnah Nabi? Sapu kita, Pak Long. Bayang. Antum dengan itu, antum boleh bayang dah orang kata tak apalah Nabi tak buat apa salahnya kita buat? Tak. Kita, kita takkan cakap. Kita takkan cakap begitu, ya Allah. Kita takkan cakap. Kenapa? Ini pemimpin yang paling besar... Ketika Quran turun, Quran menyebut dia adalah hamba. Sampai Nabi kata aku makan, aku minum sebagai seorang hamba. Quran bimbing dia, Quran bimbing sebimbing-bimbingnya Rasulullah. Ayat 70, ayat 97, 99 daripada surah Hijr. Ini ayat akhir daripada suratul Hijr. Apa Allah kata kat Nabi? Allah kata waqad na'lam na sadruk Allah kata Muhammad kami tahu Dada kamu begitu sempit Dengan apa yang orang kata dekat kau Nabi ikhwan Sampai pada satu tahap Bahasa kita kata jam Dada Nabi itu Dada dia tak boleh pergi dah Dia dah jadi ketak dadah Tak boleh menyawa Apa pitnah orang kata kat belakang dia Sampai tahap itu... Sampai tahap itu... Allah turunkan ayat... Fasabih bihamdi rabbik... Wa kum minasajidin... Bertasbihlah... Bertahmidlah... Kepada Tuhan kamu... Dan jadilah kamu ini orang yang sujud... Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin... Teruskanlah ibadatmu pada Tuhanmu... Sampai datang kepada kamu mati... Maka di sini Allah ajak Rasulullah macam mana nak merawat jiwa yang terhimpit dan sesak tadi dengan tasbih dengan tahmid dengan sujud pertahankan itu dan dakwahnya sampai mati dan biar apa depa nak kata dalam ali imran Allah kata badatil bagdha min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar yang depa kata di mulut depa kau dengar sakit sampai hati tapi yang mereka simpan dalam perut, mereka tak kata lagi yang tu lagi teruk kalau nanti kena Muhammad. Macam itulah Allah jaga Nabi-Nabi dia. Sampai tahap macam tu punya sempit, sulit. Allah pelihara Nabi dia. Allah turunkan amalan-amalan. Apa kita kena buat? Tiba-tiba hari ini kita kata tak apalah. Nabi tak buat, kita boleh buat. Allahu Akbar. Sorry to say, Pak Long. Sorry to say, saya kata ungkapan ini sangat menjijikkan. Ungkapan ini membuat kita buta mata dan buta mata hati daripada mengenal kehebatan dan kewibawaan seorang pemimpin di tengah-tengah kerasullah. Maka para sahabat, apa kita nampak pada mereka ikhwan? Kita nampak dalam kehidupan para sahabat mereka ini mengikuti sunnah Nabi. Firman Allah, "Qul in kuntum tuhibun Allah." fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Katakanlah wahai muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kamu benak-benak mencintai Allah ikutilah aku Allah suruh nabi kata muhammad pi kata kepada mereka muhammad apa yang Allah suruh nabi muhammad kata Katakanlah kepada mereka Kalau benak-benak mereka ini Hub tuhibbun Allah Sampai semua ini mencintai Allah Maka saya katakan selalu kan Hub dalam bahasa Arab Dua perkataan Hub maksud Melayu kata cinta Dalam bahasa Arab Apa makna Hub? Hub adalah izhar al-mahabbah Menampakkan kecintaan Biasanya Hub kita simpan dalam hati Kita cinta dalam hati tapi hukum ni tuhan nak izhar. Kita mengaji tajwid kan ada ada hukum apa? Izhar. Apa makna hukum alif huruf izhar betul? Eh? Hamzah huruf izhar betul? Eh? Betul tak apa <tongan> ha, ingat pun tak ketulah. Lengah terlupa ah. Huruf izhar ni huruf yang di disebut dengan nyata. Betul Pak izhar? Ha, dia habis tajwid dia ada diploma. <tid> <tid> Saya tak ada apa. <tid> ya. Jadi izhar al-mahabbah kena bagi orang nampak pada diri kita ni perkataan perbuatan hidup kita kena ada suatu simbol betapa izhar al-mahabbah kita menampakkan yang kita cinta. Maka di sini mereka kata, mereka mencintai Allah Siapa kata? Yahudi kata, Munafik kata, Nasara kata Dan para sahabat pun kata Maka Allah kata Qul in Kalau betul lah hampa kata Hampa nak tunjuk, hampa sembahyang ni kerana nak tunjuk iman pada Allah Allah kata aku nak hampa tunjuk sungguh Kata hampa iman pada aku Dengan satu cara sahaja Fattabi'uni Bikut Muhammad Yahudi tercabar, Nasara tercabar, Munafik tercabar para sahabat diuji maka yang boleh ikut nabi hanya para sahabat munafik tak ikut yahudi tak ikut nasara tak ikut apa Allah kata yuhibbikumullah niscaya Allah <tuh> mengasihi <tuh> mu wayaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampun dosa-dosa kamu wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang Lepas bila kita berkenaan dengan Rasulullah dan Ikhwan, yang pertama, yang pertama kita mesti mengakui apa yang Tuhan beri pada dia. Mesti kita akui. Kita kena didik jiwa kita mengakui apa yang Tuhan bagi pada dia. Dia adalah hamba terbaik, hamba tersalih, hamba terwara, hamba yang paling ikhlas. Dia telah sampai kepada makam hamba ubudiah kepada Allah dan tak ada orang boleh capai makam tu melekan dia seorang kita kena mengakui benda itu kita kena tundukkan jiwa kita sebut apapun Rasulullah lah yang paling tinggi Rasulullah akui benda itu tak kita depan Allah kalau tidak kita akan jadi kita akan Ula kita akan jadi lalai ghalid apa maksud ghalid ya kawan? yang ha, tak semayang tu ghalid itu ha, bukan kata Khalid. Itu ha, kata Khalid punah-ranah dah. Kita, kita kita kahwin kat pohon kan? Bukan kita kahwin. Maksud saya, kita ni yang kahwin. Bahasa. <laughs> Tersilap bahasa. <laughs> Forgive me. <laughs> kita ni kahwin kan? Kita ada isteri, kita ada suami, kita ada anak-anak. Isteri kita masak. Sedap dia masak. Dia kata buat tong yam, dia buat tong yam. Semua dia buat, cantik, sedap. Tuh hari orang kata kepada kita, orang kata, eh, ada kedai lah. Dia apa, eh, sedap lah tong yam dia. Hari kita kata, let's go. Let's go. Kita pun pergi, eh. Kita pi makan. Kita biasa makan tong makan Tak biasa. Tapi mungkin pasal kita bayar lebih, kot. Kita makan-makan kuah dia, mata kita jadi spring. Amboi, oh kita kata sedap. Mah. Cara kita puji sedap tu, macam kita tak pernah makan toyang. Macam itulah first time kita jumpa menu toyang. Masa tu kita sedap, kita terlupa, kepala kita ni terlupa, bini kita pernah pergi market siang ikan, ketam, masak, toyang. Hari tu juga kita pernah kata, toyang bini kita sedap. Kita kata kat bini kita Amboi bini abang kalau bawa tong yam lah Habis tong-tong lain ah, Amboi sedap sungguh ha? Tapi kerana kita makan tong yam ni Tempat dia mungkin cantik, restoran Tapi kita terlupa satu benda Kita menumpah, menempek tau Kita mai bayang Dekat bini kita masuk, kita tak bayang Kita terlupa benda tu Mungkin kerana dia punya buku menu tu cantik Dia berapa gambar apakah bakar baling kot tu baling kot ni Kita rasa kita terpesona Oh ya Allah cantiknya kedai ni Kita makan di dapur rumah kita Tu rumah kita Loan tu tak habis lagi bayang Kita tak puji rumah kita Kita terpukau ni kedai orang Kalau kita makan toyang semangkuk kita duduk sampai 8 jam dia tanya kita, tak mau melingkup lagi kah? Rumah kita, kita makan toyam, dua mulut, kita duduk atas kerusi kita tu sampai subuh. Bini kita tak pernah kata kepada kita, abang tak mau melingkup kah? Yang kata, Ula'ika humul rafilun ni apa ha? dia? Dia patah pedaya dengan kecantikan yang baru dia tengok, dia terlupa. Dia pernah tengok, dia pernah jumpa cantik sebelum ni. Dia patah pedaya kebolehan bini dia kebolehan anak-anak dia dia terpedaya sampai dia rasa dia tengok kebolehan tu dia rasa anak dia macam tak boleh apa langsung dia makan toyam tu dia rasa macam dia tak pernah makan toyam bini dia buat toyam ni macam macam bukan toyam kita tengok satu orang soleh kita tengok orang semayang kita terpedaya terpedaya seolah-olah Rasulullah ni macam tak soleh lah Rasulullah ni macam tak zuhud Rasulullah ni macam tak wara, Rasulullah ni macam tak cukup ikhlas dia Sampai kita puji ikhlas siapa? Kita puji ikhlas si Anu Syih tu, Syih ni Masya Allah muka Syih tu punya ikhlas Muka dia pun ikhlas Tak puji langsung Rasulullah Tak kata Masya Allah aku tengok Syih ni Aku teringatlah macam mana lah Rasulullah Kalau kita tengok orang-orang yang dekat dengan kita ni Kita kata Ya Allah waranya orang ni Rasulullah macam mana hebatnya Rasulullah itu yang kata ulaika humul dia terlalai dia terlalai apa satu ikhwat ikhwat aliman ha kita kena hati-hati kan jangan lalai kita sayang dengan semua orang duduk depan kita tapi jangan terlampau kita terpegun dengan satu orang melupakan kita iman kita kepada Rasulullah Ya Allah pandainya orang alim ni sampai dia mampu cipta ibadat nabi tak dan buat noh ya Allah alimnya biarlah terpegun tak. rasulullah <tuh> telah pun meneliti ke semua ibadat dia telah sampai pada makam ubudiy hamba masa itu Quran kata kami memperjalankan hamba kami maka apa kita kena buat ikhwan suatu pengakuan dalam jiwa kita kena ikhlas kita aku akui benda itu Masalah hari ini, ya khuan. Nak mengakui itu pun. Tak lepas lagi. Tak lepas lagi. Betul, Rasulullah hebat. Betul, Rasulullah hebat. Saya nak bagitahu, ulama' di kalangan umat Nabi, setaraf dengan Nabi. Ya Allah. Dengan, ya khuad. Kita dengan Rasulullah ni, kena, kena yakin setiap lisan dia, perbuatan dia, <coughs> maksum. Kita kena menjejaki setiap perkataan dan perbuatan ibadah yang dia lakukan. Kita kena benarkan semua berita yang dia sampaikan. Kita kena lebih cinta dia daripada diri kita sendiri. Yang cakap orang lain, diri kita sendiri. Dan Nabi lebih kita dahulukan daripada yang lain. Ini ikhwatul iman kita jumpa dalam kehidupan para sahabat. Yang ketiga, memakmurkan masjid. Firman Allah Ta'ala. Innama ya'muru masaajidal laahi man aamana billaahi wal yawmil aakhir wa aqama as-salaata wa aata az-zakaata wa lam yakhsha illa Allah fa asaa'ulaaika Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apa pun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. Di antara bentuk memakmurkan masjid iaitu dengan salat berjamaah. Sekurang-kurangnya maksud makmur masjid ataupun syarat syarat masjid itu dikatakan makmur lima waktu salat masjid hidup. Kalau kuliah banyak tapi salat lima waktu tak hidup masjid itu tak akan dipanggil sebagai makmur. Pasal Quran yang sebut Innamā ma ya'murū masājidal-lāhi man āmana billāhi wal-yawmil-ākhir wa, wa aqāmas-salāh 5 kali sehari semalam 5 waktu kena hidup dalam masjid itu makmur masjid adapun kuliah gedebang gedebung itu semua kemudian sebab kuliah tak mesti buat dalam masjid tak mana-mana boleh buat kuliah tapi salat 5 waktu masjid tempat dia masjid di antara bentuk memakmurkan masjid ialah dengan salat berjemaah. Ketahuilah bahawa salat lima waktu harus kita kerjakan dengan jemaah. Hal itu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat berjemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaan salat berjemaah sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Salatur rajul fil jamaati tudhafu salatihi fi baitih ...wafi suqih khamsan wa ishrina di'afan. Wazalika annahu iza tawadza'a fa'ahsan al-udhu... ...summa kharaja ilal masjid... ...la yukhrijuhu ilal salah... ...lam yakhtu khatwatan... ...illa rufi'an lahu biha darajatun... ...wa hutta'an hu biha khati'atun. Fa'idha salla... ...falam tazil al-malaikatu tusalli alayhi... ...madama Allahumma salli alaih Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin man tazara as-salah hadith ni Hadi Imam Bukhari hadith Imam Muslim Nabi sebut kepada kita ikhwan hadis Abu Hurairah ni salat seseorang dengan berjemaah akan dilipat gandakan 25 kali lipat daripada salat yang dilakukan di rumah dan di pasar ada hadis sebut 27, ada hadis sebut 20 25 demikian itu, kenapa Allah gandakan, demikian itu apabila seseorang beruduk dia menyempurnakan udu kemudian keluar menuju ke masjid tidak ada yang mendorongnya keluar menuju masjid kecuali untuk melaksanakan salat kenapa lebih sembahyang di masjid 25 daripada tempat lain, Kerana, kerana masjid itu rumah Allah rumah kita bukan rumah Allah Pasal itu, baitun, baitu, di belakang tu tambah Allah, baitullah. Kenapa ini kita panggil idhafah? Idhafah maksudnya disandarkan satu benda untuk menarik kemuliaan. Kalau kata baitun, rumah, tak nampak mulia apa? Manzilah, kediaman, tak ada mulia apa? Tapi yang paling mulia apa dia? Allah paling mulia. Pasal tu kita kata Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi, Allah Subhanah. Allah yang maha suci, wa ta'ala maha tinggi, Allah jalla jalaluh, Allah yang paling mulia sekali. Maka bila sandar satu benda pada Allah yang paling mulia, maka nak sebut benda itu benda mulia. Baitullah rumah Allah. Lepas tu ada bab, bab, apa dia? bab kelebihan masjid saja. Apabila kita semayang dua rekaat, kita ambil uduk, kita semayang di rumah kita, kita akan dapat pahala semayang. Tapi kita tak akan dapat pahala kemuliaan tempat. Kerana rumah kita tak mulia. Rumah Allah, rumah Allah ni kita berjalan peace saja. Allah nak apui dosa kita. Ambil uduk, ambil uduk, apui dosa satu bab. Berjalan dengan uduk ke masjid, satu bab lagi. Kita ambil uduk dalam rumah, kita berjalan mahir tiga semayang. Daripada dapur, mahir tiga semayang. Kita hanya dapat pahala uduk. Langkah-langkah tu, mahir tiga semayang, tidak ada ganjaran disebut. Tapi langkah-langkah, kita ambil uduk di rumah, dapat pahala. Dok langkah, dok langkah, dok langkah, sampai ke masjid, pahala asin. Kita sampai ke masjid, ada doa Nabi ajak. Tengok masjid nak kata apa? Kita masuk dalam rumah Allah. Nanti hadir bagi beritahu kepada kita, ada satu benda yang tak ada di rumah kita, tapi ada dalam rumah Allah. Iaitu, ada khas doa daripada malaikat. Semua ni kita campur, campur, campur. Semua ni kalau kita campur, ibarat. Kalau kita sembahyang di rumah, kita jadi alone. Kita sembahyang di masjid, jamaah. Alone macam mana? Pahala dapat. Pahala sembahyang dapat. Pahala wuduk dapat. Kita dapat pahala sembayan, kita dapat pahala wudhu Tapi kita masih duduk di bawah kotak seorang Pasal apa? Pasal rumah kita tak ada kelebihan Langkah dalam rumah kita tak ada kelebihan Tak ada malaikat yang mendoakan kita di masjid Macam malaikat mendoakan kita di rumah Tapi kalau kita seorang di masjid Kita seorang di masjid Kita dikira jamaah, kita dikira ramai Kenapa? Rumah Allah yang mulia tu yang mengangkat taraf kita kalau kita semayang berjemaah di rumah, kita dapat jemaah di rumah. Tapi kita masih dalam kotak seorang. Boleh faham tak saya cakap? Kau saya faham seorang-seorang. Boleh tak apa? Kita ada dua kotak. Dua penama kan? Ni syarat-syarat dia ramai. Ni syarat-syarat dia seorang. Sajalah saya kata masalah. Masalah untuk mendapat ganjaran 27 untuk dapat ganjaran 27 awak kena makan kenuri bersama isteri. Kita ada isteri. Tapi kita mai makan kenuri seorang. Dia kata syarat nak dapat makan kenuri ni pahala 27 kena mai makan kenuri dengan isteri. Kita mai seorang. Kita bawa surat nikah semua. Bukti kata kita kahwin. Memang saya mai seorang tapi saya dah kahwin. Data kata, berapa hari telinga tak korek. Bukan masalah kahwin tak kahwin, masalah dia masa makan kenuri tu kena main berdua. Tak bawa seorang nikah pun tak apa. Dah, dah. Tapi saya kahwin. Hang kahwin pun, tapi kalau hamil seorang, hang akan duduk di bawah kemah alone. Tak salah bawa seorang nikah tu macam mana. Kawan ni baru menikah, dia tak ada lagi seorang nikah, tapi dia main dengan bini dia. Dia akan dapat kotak jemaah. Kenapa? Syarat dia macam tu. Kita ambil udu, kita bubuh sejadah dalam bilik kita, pasang aircon, kita panggil satu imam Hafiz Mai, Semayang berjemaah dalam rumah kita. Jemaah ada, Jemaah. Tapi kotak dia masih alone. Kenapa? Rumah kita dengan imam hebat itu tidak diaktirah rumah Allah. Rumah Allah ni sana. Semayang lah lima kali pun dalam rumah kita Rumah kita tak akan jadi rumah Allah Maka untuk mendapat 27 Yang 27 itu Syarat dia rumah Allah Katalah kita lari-lari kita terlambat Lari-lari-lari kita main seorang Tinggal kita seorang Assalamualaikum assalamualaikum. Kata Abu Hanifah Tendokman Abu Hanifah kata kau akan tetap dapat 27 Walaupun kau seorang Kerana kau salat di rumah Allah itu kata siapa Abu Hanifah an Kenapa dibuat begitu untuk bagi tahu lebihnya rumah Allah daripada segala tempat dalam dunia Tapi di padang boleh buat jemaah dak boleh Di hotel boleh buat jemaah dak boleh Di baca Ilmi boleh buat jemaah dak boleh tapi bacaul ilmi bukan rumah Allah Itulah nak membezakan Inna min ahsanal buka'ah Min buka'atillah Iaitu tempat yang mulia Di atas muka bumi Allah adalah Rumah Allah, walaupun rumah Allah tu se, seburuk Mana? Seburuk sarang Burung Saya panggil Kontraktor saya panggil kontraktor Pak Long, tolong repair Dapur rumah saya Kira-kira dia kata dalam 450 ribu tu lah tak bukan riak saja abang ja tak ada apa-apa <tuk> besar dapur ya. Cantik cantiklah rumah saya cantik tiba-tiba kata sahabat kita nak buat masjid lah nak buat surahlah sahabat kecil eh surah kita nak buat kecil rumah saya dapur aja setengah juta kalau masjid ni kecil walaupun dalam hadis kata seperti burung dara yang buat sarang burung dara ni dia dia pi cari apa kayu-kayu kecil-kecilan dia letak letak usang sangat apa nabi kata man bana lillahi masjidat bana Allahu lahu baitan fil jannah siapa yang bina satu rumah Allah walaupun kecil daif macam mana sarang burung kerana mampu dia macam tu Allah bina untuk dia satu rumah dalam syurga Saya Dapat rumah saya, Pak Amin, 450 ribu, kontraktor tu punya buat, dia tak akan dapat satu rumah dalam syurga. Dia kena maki pula dengan saya. Yeah. Kenapa? Kenapa kita buat rumah orang cantik-cantik, tak boleh dapat mahligai dalam syurga? Kenapa rumah Allah macam tu punya kecil? dah dapat rumah dalam syurga? Sebab itulah rumah Allah. Supaya manusia membawa, mengheret diri dia keluar daripada istana dah mahligai. Supaya manusia ret ditawaduk dan iman pada Tuhan dia kena heret keluar diri dia daripada istana dan mahligai yang besar dia kena datang ke rumah Allah walaupun tak ada kafe tak ada aircon Tuhan bagi pada dia 25 sampai 27 dan hadis Imam Tirmizi kata yudha aflahu Allah Taala boleh gandakan lagi pada ganda yang dia suka Itulah kelebihan solat berjemaah dalam rumah Allah dengan solat berjemaah di tempat lain Pahala tu ada pahala. Tapi, you tetap masuk dalam kotak alone. Pasal tu, nak dapat pahala besar dalam sembayang ni apa dia? Semayang sunat banyak di rumah. Lebih besar daripada sembayang sunat di masjid. Kecuali yang rawatik-rawatik, kita buatlah di masjid. Yang tahajud, yang duha ni semua, afdal buat di rumah. Kecuali ada sebab apa-apa, kita pergilah masjid kan. Tapi paling baik, Nabi kata, jangan buat rumah kamu macam kubuk. Jangan buat rumah kamu macam kubang. apa dia Rumah yang tidak semayang dan tak baca Quran dalam dia adalah rumah macam kubung. Lepas itu, kalau rumah tak semayang baca Quran macam kubung, maka kubung orang tak semayang orang tak. Tak baca Quran. Maka lebihnya rumah Allah SWT. Baik. Tidaklah dia melangkah kakinya, kecuali dengan satu langkah itu, derjatnya diangkat. Dan dengan langkah itu dihapuskan kesalahannya. Ini kelebihan. Apabila dia solat berjemaah, ha, bila kita solat berjemaah di masjid, maka malaikat sen akan sentiasa berselawat untuknya. Mal bila kita sembahyang di masjid berjemaah, malaikat akan kata Allahumma salli alaihi. Ya Allah, selawatlah pada dia. Kita pun lagu tu. Bila kawan-kawan tolong kita, orang kata apa? First time ditolong kita kan. Kita baca doa ni, Allahumma salli alaihi. Ya Allah, balaslah kebaikan dia. Allahumma salli alaihi. Ya Allah, balahlah kebaikan dia. Malaikat doa kepada kita. Selama dia tetap di tempat solatnya, Malaikat akan berselawat atasnya, Ya Allah, berilah selawat padanya. Malaikat kata, Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Malaikat kata, Allahummarhamhu. Salah seorang di hantar, kalian tetap. Tetap dalam keadaan salat mendapat pahala salat selama dia menunggu datangnya waktu salatnya lain ha, ini yang ada dalam rumah Tuhan dalam rumah Allah tak ada dalam rumah kita kita duduk atas jadah rumah kita kita semayang maghrib kita dapat pahala maghrib kita semayang jemaah dengan isteri dapat pahala semayang jemaah tapi bila kita tunggu atas jadah tu daripada maghrib ke isya tak ada apa-apa orang kata tunggu atas kebaikan tetapi bila kita tunggu tu di dalam masjid Pahala ditulis macam kita duk semayang sunat, duk semayang sunat, duk semayang sampai masuk waktu pula. Kena? Ha? Surah masuk? Ha? ah, Bahasa kampung kita lah, Pak Loh, kan? Masjid ni sembayang lima waktu di situ, diulang-diulang masjid lah. Tak kira lah kita panggil madrasah ke, kita panggil apa ke, masjid lah. Masya Allah, inilah kelebihan kita sembayang di. Masjid, dan beza masjid dengan rupa. Pasal itu Imam Syafi'i antara imam yang keras dalam kitab di Al-Um. Dia semalam, dia jangan apa kan. Imam Syafi'i antara imam dalam kitab Al-Um, dia kata apa dia? Apabila jemaah pertama dibuat di depan, kita masuk, kita main-main, imam dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan. Imam Syafi'i kata, no more jemaah. You main lambat, you kena sembahyang seorang-seorang sebab kalau you buat jemaah juga you jangan mimpi nak dapat 27 hang tetap sorang-sorang itu pandangan Imam Syafi'i keras kenapa? itulah lebihnya sembahyang awal di masjid walaupun hang sembahyang juga di masjid lambat hang tak akan dapat 27 dah kata Imam Syafi'i dengan begitu keras tapi ulama lain kata apa? la'allah, la'allah, la'allah Mudah mudah-mudahan dapat kita pergi Mekah bayar puluh-puluh ribu berapa dia dia habang hari tu dia kata orang doa ada 3 juta capacity masjid haram boleh masuk katalah habis tinggi sejuta orang doa ada baki 2 juta semua semayang di luar kita turun-turun hotel hampak sejadah hotel kita dengan masjid baru 1 kilo kita turun-turun lobby hampak sejadah tak dapatlah kita semayang dalam masjid baik tapi kelebihan semayang masjid al-haram ni macam mana? Kita dapat dah? Ulama' katal Allah mudah-mudahan. Pasal apa? Pasal yang menyebab kita tak boleh masuk awal tu, bukan kita yang merancang. Dia qadar Allah. Ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Jadi kalau kita lambat main masjid, kerana kita rancang nak lambat, tak ada apa-apa. Tapi kita tak sama keliling dia tu semua sama Macam mana? Apa perempuan pun sama. Dalam bab solat, dalam bab pahala tak ada beza lelaki perempuan. Cuma beza dia perempuan ni kalau dia nak pergi sembahyang di masjid fardu berjemaah, dia ada suami dia kena minta izin suami dia tu aje. Aisyah selepas daripada Nabi wafat, Aisyah keluar pergi sembahyang di di masjid. Itu yang menjadi dalil kepada para ulama perempuan tetap disuruh sembahyang di masjid cuma mazhab syafi'i dia kata dengan syarah tidak ada fitnah sebab pernah jadi satu kih kan teman Aisyah Aisyah keluar balik-balik balik subuh balik-balik subuh gelap Aisyah kan pakai tutup kan Isi Nabi pakai hijab tengah Aisyah keluar gelap lagi main budak-budak muda ni mungkin cucu-cucu sahabat menggorat wit-wit eh segera seorang kan boleh abang teman ha, Aisyah Aisyah kata, kalaulah Nabi ada, Nabi akan larang aku datang ke masjid Kerana zaman dah berubah Maka para ulama' mula bincang Kenapa Aisyah cakap begitu? Kenapa zaman Nabi, Nabi tak larang? Kerana yang dilarang itu, yang diminta hindar itu adalah fitnah Maka bila ada fitnah, maka tak sayugia kita pergi ke masjid Tapi kalau tak ada fitnah, sorang-sorang pun jalan Tak ada fitnah, tak ada gangguan, tak ada apa-apa Orang pun tak kata apa pada kita. Maka wanita pergi semain di masjid. Dan dia pun tak ada apalah berkelai di rumah dia. laki dia makin-makin tidur. Why? My, my, my Layla, Cari lagi dah. Why, why di Layla, <laughs> Mana Layla aku? Mana Layla aku? Balik-balik main sebuah kena amput. Dah je. I cannot take any more, dia kata. Aku dah tak boleh tahan dah. Aku buka mata aja habis sembahyang. Aku buka mata aja habis sembahyang. Aku tutup mata aja. Marah itu maksud dia fitnah. Maka dalam kondisi itu mudah-mudahan niat wanita itu nak pergi ke masjid dikira di sisi Allah. Sebab apa? Sebab ada mengkak ni seekor ada beraplah kat dia. Jadi saya katakan kita suami kalau ada masa-masa terluang tak buat apa. Buatlah rombongan ke masjid dengan isteri kita. Kadang-kadang hari tak kuliah pun saya singgah nak semayang tuha. Bagi isteri kita kena mesti. Kadang-kadang orang ni saya kesian. kadang kadanglah Banyak hari saya tak kesian. Kadang-kadang. Kadang-kadang saya kesian. Masa mereka tak kahwin, mereka boleh mengaji, boleh tu, boleh ni. Tapi bila kahwin dapat sang kuriang ni seorang. Habis semua stok. Nak Ngaj ngaji tak boleh, nak tu tak boleh. Oh, kita mesti ada timbang rasa lah. Bawa lah, anak-anak kita tak apa Bawa bagi berlari saat masjid Masjid buat kan dengan duit kutipan orang ramai eh? Bawa bagi dia berlari sah. Jangan bagi lari tengah semain jemaah Waktu semain duha kan, mana ada orang Ajar ambil uduk, bagi tanah kita kelebihan masjid ada adab masuk masjid Semain duha dua rekaat Lagi dua pemulih buat, lagi dua pemulih buat Sandak sad Anak kita nak lari-lari sad Biar dia lari bagi Beritahu ni rumah Allah Lebih istimewa daripada rumah kita Dan akhirnya Akhirnya Ayah dengan Abah Akan tinggal rumah Akan keluar daripada rumah kita Buat selama-lamanya Akan tidur dalam tanah yang Cukup sempit dan gelap Masa tu ayah perlu Anak-anaknya reti rokok Dan sujud kepada Allah Cukup Dengan anak-anak yang -anak, cerdik-cerdik Ini tak boleh cakap panjang Tak boleh cakap panjang Sikit yang cakap dia boleh tangkap. Albatrul ha, nak pi pasar Kembo dia pilah. <laughs> Sambullah shopping kita pasar Kembo dia atoklah, atok atok atok. Ni semua pasar kita pi, masjid aja tak pi. Da'ih. Da'ih kita. Baik. Boleh ke apa nama? Ha? Alhamdulillah. Yang keempat, apa yang ternampak di kalangan hidup para sahabat membaca al-Quran? Setiap muslim kita start kuliah tadi berapa apa, Pak Amir? Oh, kenapa saya rasa macam lama letih eh? Berat, berat bubung Pak Min. Tak apa, hari ni kita berhenti awal, kita nak makan bubur segera. Setiap muslim berhenti awal tu bukan berhenti terus tak berhenti lagi, baca sikit dulu. Maksud berhenti awal tu bukan berhenti terus. Setiap muslim dan muslimah wajib membaca al-Quran. Uh, saya teringat sikit. Uh, wasap, sahabat hantar wasap tanya soalan uh, pasal kalimah muslim-muslimah ni saya teringat uh, sahabat uh, tanya soalan mayat, mayat lelaki laki dengan mayat perempuan dan kubuk lelaki laki, -laki dan kubuk perempuan bagaimana mengikut sunnah bagaimana mengikut mengikut sunnah ikhwan, ia membezakan bagaimana mayat laki dan mayat perempuan hanya pada perkataan perempuan dan lelaki laki aurat dan bentuk kain saja. Adapun orang kata kapan perempuan mesti lima lelaki lelaki mesti tiga kita tak menemukan satu riwayat yang sahih cakap benda itu cuma hanya perkataan para ulama kita jumpa perkataan mazhab-mazhab syafi'i mayat lelaki lelaki boleh tak kita kapan dengan lima laki boleh kata dia perempuan korang daripada lima boleh tak boleh? boleh kata dia cuma kapan yang wajib adalah kapan yang menutup aurat itu saja. Itu kapan wajib. Cuma aurat wanita lain sikit daripada aurat laki-laki. Mungkin memerlukan itu saja. Lebihan kain. Tapi mestikah mayat laki-laki, uh, mayat perempuan lima, mayat laki-laki tiga? Tak mesti. Mayat laki-laki pun boleh lima, perempuan pun boleh lima. Laki-laki pun boleh tiga, perempuan pun boleh tiga. Kain kapan itu? Tidak ada tidak ada ketetapan daripada syarak. Bila badan orang mati itu besar, makinlah kita pakai kain banyak. Wanita kan, kita mungkin pakai kapal, nak tutup aurat-aurat dia, nak bagi dia pakai telkong lagi. Itu saja. Dari segi bagi mandi mayat, ayak bidara ke, semua surapah. Semua surapah, tak ada beza. Meratakan ayak pada anggota zahir. Kalau Najib-Najib dia keluar semua, kita kena hilangkan. Kan, kita gigi-gigi ni -gigi semua, kita cuci. mana Semua sama, sama, sama, sama, sama. Tidak ada beza kapan pun macam tu juga solat nabi ajak beza ah uh, usuk kita duduk atas usuk kita duduk atas kepala untuk lelaki-lelaki kan uh, itu nabi ajak bagi mungkin nak bagi pengençaman pada orang belakang orang tengok nabi duduk macam mana mereka tahu lelaki-lelaki mereka tahu perempuan itu saja uh, uh, kepala belah ni kepala belah kanan lelaki-lelaki kan kan kepala belah kiri perempuan ini hanya pengençaman orang tua-tua dia hanya masuk buat pengecaman. Sebab orang tua-tua tu -tua tak mengaji hadis. Dia tak nampak Nabi duduk tang kepala dan Nabi duduk tang rusuk sebagai pengecaman. Dia tak nampak. Sebab dia tak tahu. Maka dia nak bagi pengecaman. Bila orang masbuk mai, tengok-tengok kepala duduk belah kiri. Ha, usalli ala hazal maiti. Laki-laki lah. Tengok kepala duduk belah kiri. Oh perempuan, usalli ala hazihil maitati. Kita niat, aku semayang ala haza maiti, ala hazehil maitati. Hak tu semua tak ada apa-apa. Kalau mayat tu mayat perempuan, kita terniat. Saja aku semayang di atas ni mayat lelaki laki kerana Allah. Niat tu sah tak sah? Sah. Niat tu apa dia? Niat diri kita nak semayang mayat. Menentukan mayat itu lelaki lelaki dan perempuan tak masuk pun dalam syarat sah niat. Mendoakan mayat. Allahu ma'afirlahu. Allah maaf, perempuan lah, tukar balik, dia reverse balik daripada awal, Allah maafi laha. Tak penting, doamir tak penting. Yang penting, mensengajakan untuk mendoa kepada mayat. Itu adalah rukun semayang mayat. Itu syarat sah doa. Itu saja, tak ada apa, apa Bila kita tanam mayat pun sama. Nabi tanam Osman bin Maz'un. Nabi tanam Osman bin Maz'un, Nabi menangis. Hadis Imam Muslim, riwayat daripada Auf bin Malik kata Ah bin Malik aku bercita-cita kalaulah hari ini aku yang mati pasal Nabi cum dai Ah bin Malik Nabi mendoakan Nabi teriak Nabi mendoakan Osman bin Zuhun kata Ah bin Malik kalaulah yang mati tu hari ini aku bagus ya. maka bila dah upacara semua ni habis masa pitanam, Nabi ambil satu batu Nabi letak tang kepala dia saja tak letak tang kaki Ha, maka men, me, me, merin, uh, Tanda atas kubung tu Sama baik laki-laki Baik baik perempuan Tidak ada beza Tak apalah kita nak berkaki satu kepala satu Kita punya pasai lah Kita bubuh lah Duit pun kita pun banyak Hari-hari kita ada infas Masih ada duit lagi Mampak habis beli batu nisan Okok pun kita ada Alhamdulillah Tak isap dah Kumpul-kumpul di okok tu beli batu nisan Orang Melayu yang buat petanda Kalau perempuan Dia punya batu nisan Macam bunga pak cik Nipis kan Kalau laki-laki ha, Itu petanda orang Melayu Supaya orang tak tanya ni bapak hang kan ni mak hang Bila tengok tang Oh ni mayat laki-laki tu pun nanti ada juga Nanti tanya Dia tengok mayat laki-laki Dia tanya ni adik hang kan yang perempuan Ada hak bangang ni di mana ada Dia tanya juga kita habak. Mok kita mati. Kita habak. Mok kita mak kita mati. Kita habak. Dia tanya. Yang mati lelaki ke perempuan? Mok saya, pak cik oi. Ini <laughs> dia boleh tanya. Maka yang tu semua tak boleh. Boleh tak mayat perempuan, bubuh batu nirisan lelaki? Mayat lelaki-lelaki berbatu nirisan perempuan? Tak tak main peranan apa pun. Semua sahabat Nabi mati, Nabi buah hanya batu di kepala sahaja. Imam Syafi'i memakruhkan di atas batu nisan ditulis nama dia makruhkan dia tak mau orang duduk pergi ha, duduk pergi buat eh. oh, Allah mak yang mati ni siapa dah Ya Allah yang ni lah yang dia pakai tak oh, Masya Allah dia ni hebat tu Pak Long masa dia mati dia isi okok sebatang 4 hari tak habis Ya Allah dahsyatnya karama duduk picu bersorang sikit ha, biar kita tak tahu siapa mati sebab mayat tu bukan syarat kita sebut nama mayat tu baru doa sampai kita tahu ni kubur Allahumma afir lahu warhamhu kita tahu di sini ada dua orang yang kubur tu dah jadi satu tapi dua orang mesti Allahumma afir lahum wa afihihim wa afu anahuma. doa itu yang sampai pada dia dan lagi satu sahabat tu tanya dia dah buat dah uh, masa dia kata dia, dia dalam wasal lah semalam anak saya duk baca Uh, dia, dia dah buat dah kepuk-kepuk tu semua dia dah buat dah dia baru dengar nah, tidak menepati sunnah okay. kata, macam mana saya nak buat bagi yang dah buat kepuk-kepuk ni yang kepuk-kepuk tu kita kita bila kita tengok pun kita masih tahu kata itu kubur tak payahlah pecah biar pilih lah cuma mayatnya akan datang tak usah buat lagu tu sebab bila awak pergi pecah awak buat balik macam tak ada apa-apa, awak nanti kena, bukan kata buah kanal, lagi pada buah kanal awak nanti kena. Tengok, dia sanggup pergi pecah kubur. Ni, tengok YouTube siapa ni? Ha, dia keluar ayat acang tu sikap, jahannam tu sikap. Jahannam si. Jadi, sebelum jadi, biarlah yang jahanam tu enam tu seorang saja, yang jadi yang ketujuh. Jadi saya katakan, yang mana dah terlanjut dengan pecah itu akan jadi mudarat tak payah, tak payah. Cuma kalau dalam kubur itu ada udah piukiang gambar, cari semen plaster pun. tak mau tengok gambar-gambar kan ada gambar orang perempuan berdoa, pakai oh. tudung berdoa di piukiang di Perancisan tu. Kalau begitu memang wajib kita pecahkan ataupun tukar batu nisan. Tak mau lagu tu semua. Tak mau ada arca-arca di atas kubur kita. Tidak mahu itu semua tidak mahu. Hal lain semua pengurusan dia adalah sama. Baik. Membaca al-Quran. Memahaminya, mengamalnya sebab umat Islam ini kembali jaya jika kaum muslimin kembali berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah. Dikatakan berpegang yang pertama kali adalah dengan membacanya. Kita kata kita pegang dengan Quran dan sunnah. Baik. Bila kata pegang dengan Quran dan sunnah, kita pegang dengan Quran. Maksud dia apa? Benda pertama mesti ada bagi orang yang kata dia nak pegang dengan Quran, dia mesti boleh baca Quran. Tidak mungkin disebut berpegang kepada Quran tanpa membacanya. Tak mungkin. Dan memahami isinya serta mengamalkannya. Usaha mengatok waktu anda untuk sesuai. Usahakan mengatok waktu anda untuk selalu dan sentiasa membaca Al-Quran setiap hari. Membaca Al-Quran pahalanya besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsaliha." La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun, lamun harfun, wamimun harfun. Bahawa siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, huruf akan mendapat satu kebajikan. Sedang satu kebajikan akan dilipatkan sepuluh kali lipat. Aku tidak menyatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadini hadis yang sahih riwayat at-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi siapa yang baca Quran dia akan dapat pahala besar. Quran tidak akan melaknat si pembaca. Quran tidak akan laknat kita. Tersilap baca kita tak cadang pun nak buat silap. Tersilap dapat dua pahala pula. Lancang baca besar di sisi Allah. Ini kalam Tuhan. Sakinah, maghfirah, malaikat akan hadir dan Quran hari kiamat akan bagi kepada kita. Syafaat. Jadi usahakan kita boleh baca Quran. Usahakan boleh baca Quran. Dan yang kelima, yang terakhir, sahabat-sahabat suka buat apa dia? Jihad adalah salah satu syiar Islam yang terpenting. Baru ni kita baca kan, apa Imam Ibn Qayyim membagikan jihad kepada empat. Kalau sahabat masih ingat lagi, yang pertama sekali jihad. Jihadun nafsi. Jihad dengan diri sendiri. Dan dalam jihadun nafsi itu pula, dia pecah empat kan kita baca dalam menuntut ilmu. Jalan ke syurga. Yang kedua jihad apa? Jihad melawan kafirin dan munafiqin. Itu satu jihad. Menuntut ilmu termasuk dalam jihad yang pertama. Jihadun nafsi. Jihadun nafs. Jihad melawan kafirin dan munafiqin. Yang ini melibatkan sabi lillah. Kemudian ada jihad apa dia, kawan? Jihad melawan tokoh kezaliman... Bid'ah dan mungkara Ya yeah. Jihad macam tu Dan yang keempat apa dia? Jihad melawan syaitan Para sahabat ni khuan Mereka suka sangat berjihad Dia perjaga jihad Satu syiar Islam yang terpenting Dan merupakan puncak keagungan Islam Kedudukan jihad dalam Islam sangat penting Sentiasa terjaya dan tidak akan terhapus dengan apapun juga satu bab yang dunia benci adalah bab jihad masjid-masjid semua tak pernah mengajak kita bulu jihad, tak pernah cuma di Kuala Lumpur je saya tengok Ustaz Allah, Ustaz Allah mengajak bulu rumah bab jihad ekoran, hantu kalau baca bab jihad dengan orang tak pernah jihad hantu takkan nampak jihad saya ada pengalaman dengan Pak Long bila orang tu terpunuh berjihad, dia bercakap jihad, hu taksyat nanti Pak Long rasa Masya Allah Masya kita, kita, kita tengok kita duk belajar-belajar agama ni kan kita tak ada apa kita tak rasa apa bila kita pegang sunnah ni sejak kita pegang sunnah kita rasa macam tahulah makna eh, makna ujian tu apa mana tahu jodoh kita dah buat juga benda-benda lain tapi tak rasalah makna ujian ni tapi bila pegang sunnah ni Nak semayang cara sunnah Nak cara sunnah ni Rasa macam kena uji sungguh Wahai pak mit Malaysia ni buminya luas Rasa macam mana kecil Masjid banyak Tapi tak tahu nak pergi masjid mana ha? Kuliah tiap, tiap masjid ada Tapi memang satu tahap Aku nak pilih kuliah siapa ha? Remain macam tu saya kata, randuk sajalah sahabat, duduklah kuliah-kuliah siapa pun. Tak boleh Ustaz. Dia boleh menanah teringat. Demi Allah, saya, saya bukan kata, tak boleh Ustaz. <laughs> khasra, ikhwan, khasra. Wahai kita bukan, bukan buat benda salah, kita nak ikut Nabi. Kita mula khasra. Dulu kita kata, kembali pada sunnah, kembali pada sunnah. Rojokkan kita, Quran, apa hadis, ijma' dan Dulu kita duduk cakap, tak asal apa Lah kita cakap kita kena kembali kepada Quran dan sunnah Takat tu je kita berhenti Mata semua pandang ke kita Mata memandang, mata-mata Lagu siapa Pak Amin? Nur Kumala Sarif Pak Amin Allah Pak Amin Tepat. Lagu lama kan Kak Nok. Bukan Kak Nok kita, Kak Nok tu. Lagu Allahum. Apa lagi lagu dia yang terkenal Pak Mi? Kedudukan jihad dalam Islam sangat penting, sentiasa terjaga dan tidak akan terhapus dengan apa pun. Tak, tak ada benda boleh hapus. Dan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah tu akan tetap ada sampai hari kiamat. Nabi saw bersabda, Rasul amri al-Islam wa umudhu al-salah wazir wa tuslamhi al-jihadu fi sabilillah. Hadis Imam Termitzi, hadis daripada Muaz bin Jabal, hadis sahih. Nabi kata pokok segala urusan adalah Islam Rasul Amr Nabi kita dalam Islam ni ada tunjang dia Tunjang dia adalah Tunjang semua kerja kita nak buat adalah Islam Rasul Amr Semua benda kita nak buat tengok kepada dia punya tunjang. Pokok dia Rasul Nassim maksud kepala Tengok pada dia punya Pokok dia Maka Islam lah pokok segala urusan kita as-salah. Nabi kita tiangnya adalah salat bila kita buat kerja kita tak salat, kerja kita tak nak sangkut tamana, ya khuan umud imadun, tiang maka kerja kita ni akan terhoyong hayang terhoyong. kalau hidup tak semayang yalah kalau saya semayang pun bukan boleh masuk syurga janji hati membaik, tak semayang pun tak apa hak orang cakap Betul. Tapi kalau tak semayang, dah semayang pula tak ikut cara Nabi, tuhuyung hayang jadinya kita. Dan Nabi kata wazir watu sanamih. Nabi kata kemuncak, kemuncak. Al jihadu fi sabillillah adalah berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, kemuncak, kemuncak. Lima perkara ni Ikhwan kata Imam Al-Auza'i yang kita bincang satu persatu. Imam Al-Auza'i kata dia menjadi perhatian yang agak serius di kalangan para sahabat Nabi. Kita ulang lagi sekali. apa dia Yang pertama, sentiasa berpegang dengan jamaah. Jamaah di sini jamaah apa? Kau Muslim. Orang Islam susah kita tulang. Orang Islam susah kita tulang. Dia suka ke kita, dia tak suka tu dia punya bersalah kita tak mempikirkan ah, hal dia. Hal kita. Kita tolong dia pasal apa? Kita mau nama. Kita tak mau nama. Nabi suruh tolong, kita tolong. Haduh saja. Pasal apa? Pasal dia kau muslimin. Ada orang nak bagi zakat kepada orang Islam, dia tanya dulu, awak semayang tak? Bukan urusan kita. Dia orang Islam. Kita tahu dia orang Islam. Dia susah, kita tolong dia. Daripada saya nak tolong dia baik saya baik saya sebab tak tak tak. Dia Islam, dia Islam. Dia semayang Dia tak semayang Kita boleh nasihat dek. Tolong dia Perempuan GRO Perempuan G GRO Susah Walaupun dia GRO Dia susah Kita tahu Anak dia ada lima orang Boleh tak kita bagi zakat ke dia Kita ada kita nak pergi tanya Saya tahu lah Puan ni dok buat kerja GRO Saya nak bagi tahu ni Duit-duit zakat ni Saya bagi duit zakat, duit paling suci ha? Jadi Jangan buta perut lah ha? Duit ni dok pi Bukan urusan kita ya. Khat. Dia jadi GRO, dia nak belah anak dia Kita kata Kalau lah RM26 bilion tu jumpa Balik, Alhamdulillah boleh tolong orang <laughs> sini. Boleh tolong masalah cari tak jumpa jumpa. Boleh tolong. Maybe kat dia GRD oh, dia Islam tak? Dia Islam. Dia miskin, dia miskin. Dia dalam innamasadaqatul lilfuqara walmasakin. Tolonglah. Pasal apa? Pasal sifat sahabat Nabi tu, Anda tengok adalah hadis Muslim, bila Nabi waktu malam bercakap, Nabi pada waktu siang hari ni bercakap tentang kelebihan infak sahabat dia tu tengah malam dia nak infak pasal apa dia tak mau bagi orang tahu dia infak apa jadi? tiga malam dia infak, semuanya tersasar betul Pak Amin? malam pertama lagi dia tersilap pergi bagi dekat GRO zaman tu lah punya GRO pembayar yang tak elok esok orang cakap anak punya sang kuryang ni aduk dia pergi bagi sedekah kat kawan tu seronok lah kawan tu orang cakap dia kata tak kena. Dia malam din saja malam-malam tak bagi orang tahu dia. Esok pagi orang cakap, "Allah, tengok siapa kau orang kaya tu main cerita kat aku ada orang sedekah dekat dia. Adalah dia kaya Kedekut deduk eh, etigari? Sedekah lagi dekat dia." Tersasar. Nabi tak Nabi tak kata, "Eh, lain kali pergi siasat dulu, tanya pembantu sembahyang kata sembahyang kaya tak?" Nabi kata, "Semua sedekah itu Allah akan ubah dalam bentuk apa?" Terfikirlah orang-orang yang menerima sedekah itu Untuk melakukan kebaikan Allah akan campak pada mereka Jadi kita, Pak Mir, orang itu susah, kita tolong Susah Kecuali dia, Abang, kita siap Aku ni, aku sahajalah, aku nak buat, aku ni susah Tapi siapa pun bagi duit ke aku, aku minta judi Hmm, tak bagilah kita Kan, okay, pasal dia, Abang, saya siap Aku ni, aku minta maaf hampir bagi aja duit, dua ayah saja aku judi ayah, judi ayah, judi ayah aku tak peduli lah tu imam ke siapa, aku tak peduli lah <laughs> tu pun dalam fik, tak salah kita bagi kat dia pasal apa? dia nak buat apa dengan duit tu dia punya pasal eh? kita bagi tu kerana, ini sakat kita Saja saja kita nak bagi, tak bagilah, tapi kita bagi kerana dia termasuk di situ, cuma dia asyik, akau muslim ini kita jaga ikhraan yang kedua apa dia? Yang kedua mengikut sunnah, jaga baik-baik ikut sunnah, ikhwan. ikut sunnah Nabi. Nabi sembahyang kita sembahyang. Nabi tak membuat satu ibadat kita pun tidak buat ibadat itu jaga. Yang ketiga memakmurkan masjid. Yang keempat membaca Al-Quran dan yang kelima fi sabillillah berjihad di jalan Allah. Insyaallah lepas ni kalau diberi kesempatan umur panjang, kita akan masuk perkara yang kelima di antara benda yang bermanfaat kita habiskan masa kita menuntut ilmu yang yang syar'i. Kita akan tengok insyaallah. Wallahu a'lam.